Якби Андерсен був особистістю крупнішого калібру, якби був саме для літератури створений, і якби при тому ще й мав шалені творчі амбіції, то весь оцей матеріал, який був у нього в руках, він не зігнорував би, не злегковажив би ним, але він був тільки таким, яким був. Його вистачало лише на солодкаві напівбайки повчальні бувальщини для дітей. А я тоді цього не розумів, і все насідав на нього. Ви маєте шанс написати книгу, яка може увійти в історію літератури. Уявляю, як я йому тим набрид. Мабуть, не на раз, коли, мов Дятел довбав йому голову своїми візіями роману, який, а це його моральний обов'язок, має написати, він зірким оком виловлював у натовпі струнки, ніжки чи пишні груди, і йому вимальовувалися зовсім інші картини. Не останньою причиною нехоті Андерсена братися за цей важкий матеріал, який, окрім ясна річ таланту, потребував і посидючості, і витерпу, і ще багато чого, було елементарне лінивство – Патологічно лінивий до писання, колега сприймав писанину як труд каторжанина і завжди шукав можливості втекти від неї. Пригадую такий епізод. Заїхав він у сусідній з моїм номер у першому корпусі. Звичайно, першого ж вечора в нього з'явилася муза, з якою вони пили й співали цілу ніч. Муза лишилася і на другий день. І на третій в його номері цілу ніч було, як у циганському таборі. Я тоді дуже страждав на безсоння і вживав транквілізатори, але тут і вони погано допомагали. Наступного ранку я прокинувся з думкою, що не витримаю ще одну таку ніч і впіймав себе на бажання осередити українську літературу і міркував, у який спосіб це зробити. І раптом із сусіднього номера почув друкарську машинку. Слава Богу, Гультіпака взявся за розум, подумав я з полегшенням. Зайшов до нього і висловив свою радість, що він нарешті при ділі. Так, оце вже повела душа на роботу, трудитимусь як звір. Я глянув на у машинці. класик передруковував розклад руху електричок до Києва. Коментарі зайві. Добре пам'ятаю 50-річний ювілей Андерсона. Як це часто тоді бувало, справляв він його в венеї. Було так людно, мов би національного героя. Незлобивого, подільчивого і літературно неамбітного Гандерсена любили, а тому й багато приязнилися з ним, хоча чи не кожен ставився до його гамурних походеньок та справжніх і вигаданих успіхів у прекрасної статі з незлобивою іронією чи відвертою заздрістю». Напередодні ювілею в Ірпені зібралась ініціативна група для його відзначення, яка ухвалила «Напишемо йому присвячений колективний декамерон». Може і не перевершимо Бокаччо, але це буде наш український декамерон. Купили величезний альбом і пропонували кожному ірпінському геронту вписати туди свої мудрі міркування про унікальність особи ювіляра. Характерно, що всі збивалися на одне штрих до психології чоловіцтва, інтимні колізії, карколомні стрибки в гречку ювіляра. Архісерйозний академік Леонід Новиченко раптом вистрілив несподіваним для нього жанром, двовіршим приблизно такого штибу «Ах, ірпінь, ірпінь, ірпінь, його інтимів широчинь». А хтось узяв телеграмний блант і надрукував там буцімто звернення президента США Рональда Рейгана до керівництва ССР. Із проханням, оскільки Америка вирішила наздоганати за кількістю населення Китай, то президент просить відпустити на два роки до Ша нашого Андерсена. Це Ша кваліфікуватиме як поважну гуманітарну допомогу з боку ССР. Ще понавигадували подячні листи спілці письменників від жінок, що стали жертвами Андерсенової, чоловічої краси та всіх інших талантів за те, що в ній сформувався його геній. Одне слово – кожен городив, що йому на думку спадало, і все в одному векторі. Звичайна легковажність, і сьогодні дехто з ній згадує тодішні вибрики такого характеру. Це, беззаперечно, геть не ті літературні подвиги, котрими можна величатись. Та це теж було в нашому житті містифікації, карнавальність, все це відчутно пожвавлювало пресні будні. Не у всіх вистачало сил, як закликав нас Олег Гончар думати про високе. Хотілося побувати й на землі, повтішатися справами мерськими. Перед тим, як вручити Андерсонові наше колективне твориво, вголос зачитали вибрані місця з нього, і ювіляр зацвів від щастя. Це було для нього високим визнанням мабуть, дорожчим за визнання літературне, котрого він не знав і, здається, зовсім не прагнув до нього. Він колекціонував зовсім інші трофеї і повсюдно похвалявся ними. Є чимало людей, які творять легенду про себе, і коли вони її справді створять, а для цього теж потрібен неабиякий хист, легенда повсюди супроводжує їх як рідна тінь. Нема вже сьогодні серед живих більшості тих веселунів, які експлуатували свої таланти для нашого декамерона, котрий хоч і не став явищем національного письменства, але, по-перше, зробив майже щасливим свого героя, а, по-друге, засвідчив, що письменники теж живі земні люди, а не якісь ангели чи деміорги, ніщо людське їм не чуже. Це, звичайно, не впливало на тенденції розвитку літератури чи на творчі біографії учасників таких дійств, але було невід'ємною складовою літературного чи біля літературного побуту. Згоден з тим, якщо хтось кине докір, на що ви марнували своє життя? Так, багато в чому ми неправильно жили, але вже нічого там позаду не виправиш. Що відбувалося, те відбувалося. І про те можна сьогодні хіба що з осудом, а також із жалем за втраченим часом згадати, а також спробувати заспокоїти себе. Це епізоди не ідеального життя з мого життя. І вони також становлять його зміст. Та якщо зважити все тверезо, треба визнати, що не могли ми ні постійно нарікати на свою долю і стогнати, що нам випало жити не в той час, у який хотілося б, ні цілковито присвятитися продукуванню текстів чи якійсь високій меті. Це було життя як життя. І все. А моралізувати з приводу вчинків своїх чи інших учасників таких дій справа неконструктивна і безперспективна. Якщо ти це розповіси з дидактичною метою, не живіть так легковажне, як оце було в нас, ні на кого це не вплине. Вони мають перейти те, що їм призначено, наробити своїх дурниць і легковажних дій, через які шкодуватимуть. Ще – Жодне покоління не скористалося досвідом своїх попередників, бо це зовсім не ходовий товар. За роки незалежності відійшло багато тих, з ким тоді звиклося бачитися в Ірпені. Імена переважної більшості з них ніде не згадуються, моби їх ніколи й не було. Якось переїжджаючи на іншу квартиру, розкопав у своїх книжкових еверестах багато видань, про які не пам'ятав або забув. Більшість із них дарували тоді, вірпені. Все-таки я тривалий час проходив по відомству критики. Отож, презентуючи мені своє творіння, автор сподівався, що я на знак вдячності або напишу рецензію, або хоч прохоплюся десь принагідно похвальним словом. Одна річ книжки земляка, тютюнника, гуцела, з чербака, близнеця, Нечерди, Ваничука, Чендея, а інша – не хочу виписувати тут довгий ряд графоманів,